Notre-Dame delandeko zadak irabazidu. Beho goita amak urte zaipatutako eta dola amak urte onura publiko ezagupena zuen aireportu proiektua askenean ez ez dute. Zadekoen helburu bat ekologikoa zen. Parte hori irabazia izan da, mila seien ez dira betonatiak izanen. Beste helburuak gizarte modelo behi baten eraikitzea zen. Baina ez dituzte utziko antikapitalistak dendena irabazten. Hiditzi publikoa kontradute, francesean erdiak baino gehiagok pentsatzen du, proiektua abandonatea izan dela, estatua horkarien bortizkeriaren aintzinean makohtu delakoan. Bostasora argumentu ekologistak. Ez dituzte maite sadistak, egeza, zabe, laztu nire alfejak, utopistak, marginalak, skoatejak, Naiz eta lujak, Loak Atlantik Departamenduak erosiak izan aireportuaren eraikitzeko, proprietate pribatuaren izenean ez dute hori izaiterik. Eta estatuak logika hori segitzen du, ZRZ-Zaukaldiz kanporatzen entziatuz. Estatuak ez ditu hola alternatiben mundua eraikitzen segitzen utziku. Bizanpaldiren artean eta bakiaren izenean, normalizazioa haipatzen dute, ikan nahi baitu, beren nohmetan sartzea. Alta Altapurita izaiten altzen aitortzea, Zadistek irabazi dutela, ahaz zehintzutela, natura salbatu dutela. Azkenean berek zirela laneanari onura publikoaren alde. Eta zendako ez, Benziri emaiteko ordez damu domaiak, Zadistek eman hainbeste denboraz lujoriak defendaturik eskerzeko, beren proiektuak nahi bezala gauzatzea ahalbidetzeko. Zadistekon hartzen dute Prefekturako paperetan sartzea orain arte egine izan den guzia ezain fite galtzeko. Baitakite, departamentuak lujoriak laborantzagan balarik gudehatzen utzita FDZaren eskutan ezarriak izain direla. Estatuaren zat, laborariak dira DDTMaren paperak muttsa dituztenak eta FDZaren koherentzia kriteriotan ez dira sartzen amodio ta ur freskoz bizi nahi duten utopistak. Orduan, 1000 kertsume bat zadizte lujuriek babesturik eta bohokatzea balio dela erakutsirik eta kuraila hon, elduden bataila administratibuaren zat, plantan ezahidu zenguzia ez zirentsia izaiteko.